Dit is nou net soos, kyns na 7 eer, 1903 of 0703 Suid-Afrikaanse tyd En alles het ook nou Suid-Afrikaanse tyd waar jy jyself ook al mag bevind Jy is baie, baie, baie welkom, jy is ingeskakel by Net Radio SA Net Radio SA met ons webwerf www www.netradiosa.co.za Op die webwerf vind jy die nodige informatie soos die name van al die omroepers, die programme wat hulle uitsaai en dan ook uit die aard van die zaak tye van uitsending. Dan is dat ons ook ons archief Potgooi, podcast, waar jy kan gaan soek vir vorige programme, wat het iets uitgesaai is, en dit soms so online luister, of jy kan dit dan aflaai, en op daardie manier ook daarna luister. Groot ook al sy, is by by welkom, om ons webwerf te besoek dan by www op net radio sa.co.za. Jy luister nou na dokter Tini Eilers wat uitsai vanuit Iriny stad van Vrede Pretoria in Suid-Afrika. In ons program se naam hierdie tyd Persoonlike aand Stem van Hoop. Ons wil graag 'n stem van hoop wees. Nou, die themaliekie klink soos die bekende reenboog nasie, maar die eie interpretatie daarvan is meer die reenboog wat God ingestel het, as een vredesverbond, namelijk dat God vrede met die mens wil, bewerkstellig en al reeds daar in noogse tyd dan daar die verbond begin het met een reenboog so as een mens een reenboog sien of dit nou is wanneer dit reen of na die reen of oor die reen of sommer net so wanneer jy jou sproeier aangesit het om die gras mee te besproei en jy sê die reenboog, dan moet dit altyd vir mens herinner aan God wat een verbondsgod is, wat beteken, hy hou tot in alle eeuwigheid, sy kant van een verbond. God gaan nie sommer net lichtelik met mense een verbond aan nie, soos wat ons as mense dit doen nie, en dan verbreek ons dit nie. Dit is een verbond, Net soos die verbond wat God met Abraham aangegaan het. Dit gaan nooit eindig nie. Dit is een eeuwige verbond. Dit het hy ook vir Abraham gesê. Dit is een eeuwige verbond. Godse verbintenis met ons is een eeuwige verbintenis. En hy sê dit ook vir ons, niemand sal jou uit my hand ruk nie. Sê al word die mens ontrouw, God is nie ontrouw nie, hy word nooit ontrouw nie, hy bly getrouw tot in alle eeuwigheid, en om ons so God vast te hou, mense, is die moeite waard met alles in die mens, met jou laatste grenkie kracht, is vir die rede dat die Heere ons ook oproep en sê dat ons hom moet lief hee met ons hele hart ons hele verstand en met Al ons kracht, elke grinkie, alles, mense, dit net net nie die moeite werd om dit anders te doen nie. Dit is voluit, want God is een eeuwige vader, tot in alle, alle eeuwigheid. En ons is so dankbaar as mense, dat ons daar die vastigheid, daar die rots onder ons kan hee, waarop ons rots vast kan staan, al wankel alles, dit kan nooit wankel nie. Dit bly daar, tot in alle eeuwigheid. En ons wil graag daar die stem van hoop wees, daar die stem van hoop so dat ons ook vir mekaar kan bid, as daar gebedsversoeken is, doen ons dit graag. Maar god Godse woord bly altyd die stem van hoop. Want God is baie lief vir ons. So lief, dat hy sy enigste seen gegeet, geoffer het. so dat as ons in hom glo, ons die eeuwige lewe saam met Jezus kan hee. Ons is mede erfgename, saam met hom. En die eeuwige lewe staan daar boe aan die luis van dit wat ons erf. Wat een wonder. Groot, grote voorrecht. Om daar die voorrecht moet die mens ooral aan alle mense kan verkondig en daarom is dit te voorrecht om dan verbonden te wees aan een internet radio wat geen grense het nie, geen muren nie, geen grense enige mens, enige plek op aarde kan luister en so sal dit altyd te voorrecht wees as jy met al jou kontakte wat jy het kan communikeer soos een verkoopspersoon met levensverzekering verkoop met groot, groot, groot oortuiging dit aan mense verkoop en uiteindelik kom een mens achter, maar eindelik het jy nie levensverzekering ge ge ge gekoop nie. Daar is net een persoon wat jou leven kan verzeker en dis God. So ons is in een sekere sin persoon wat levensverzekering verkoop. En dan sê ons vir hulle dit kos jou niks. Net jou geloof. Jou eenvoudige, eenvoudige geloof. So kom die Here sê sommer net so eenvoudige gebed soos 'n persoon wat sê ag Here, wees my arme sondaar barmhartig. God na luister na so eenvoudige gebed wat in eenvoud en in eerlikheid na om toekom God ken ons in elk geval weet wat ons bedoel nog voor ons inig iets gesê het so dis die moeite werd om dan te doen wat hierdie liekie waarna ons nou gaan luister wat ons eie ten hoere van ons sing Go tell it on the mountain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 The golden child, Virgin Mary gave him birth. He would be our savior and bring us peace on earth. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere, go tell it on the mountains.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 Dit was nou sommer een mooi sang dier ons eie tenore en hoe wonderlik om oor Jezus te kan sing Nou ons het vroeger vanmiddag tydens die boekvoorlesing onuit kortliks hier verwees na Matthäus 28 wat ek nou saam met jou wil lees vanaf die eerste vers en laat na die sabbat toe dit begin lig word teen die eerste dag van die week Kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te kyk en daar kom een groot aardbeving Want die engel van die heren het uit die himmel neergedaal En gekom en die steen van die opening weggerol En daarop gaan sit Ek kan hy het sien hoeveel inpak is hier in die tweede vers Aardbeving, en nie nie aardbeving nie, maar a groot aardbeving een engel van die Heere uit die himmel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Weet jy hoeveel boodskappe is hier in hierdie een enkele vers opgesluit? Wonderlijke, wonderlijke diepte. Wanneer God iets doen Dan kan niemand omkeer nie nee, Net soos wat die skrif Dit ook vir ons sê As God het deur opgemaak het Dan kan niemand om toemaak nie En andersom ook As God het deur toegemaak het kan iemand om oopmaak nie Want een mens moet verstaan hoe groot God is Soos by voorbeeld in hy die boek, waaruit ek die voorleesing doen, die groot gedachte, om te sien hoe groot is die skipping. So geweldig groot. Jy werk met astronomiese verskriklike getalle van afstand een van spoed en om dan uiteindelik na al daar die informatie van wetenskapelikers wat met allerhande soorte van meetinstrumente probeer om die skepping te deurpriem in sy makro-konteks en ook in sy mikro-konteks. En dan uit hulle eie mond te verneem dat Dit wat ons kan waarneem en voorspel, want hulle werk moet maar soos een weervoorspeller wat allerende informatie krij en dan op grond van dinge wat in die verlede gebeur het dan die toekomst sê, dit kan nou moentlik so wees en dan geel hulle nou vir jou byvoorbeeld 30% moentlikheid van reen en dan mag dit so wees, of het mag nie so wees nie. So probeer die wetenskapelikers met al die kennis, en die mense, dit is groot denkers, dit is van jou mense met die hoogste IK, wat jy op die aarde krijg, soos Einstein, en ander geleerd is, wat met hulle brein en met al die meetinstrumente die elektronika tot beskikking en met berekeninge van uit die wiskunde en driehoeksmeting en enige soort van methodes wat daar beskikbaar is. En dan te sê maar weet julle daar mag ontelbare ontelbare heel alle wees ons weet net nie dit is dis te groot daarom sê God sel vir ons sy gedagtes is nie ons gedagtes nie sy wee is ook nie ons wee nie hy sê so hoog is wat die hemel boor die aarde is so hoog verweid dat sy, sy gedagtes want hy is God, hy is die skipper, ons is klein, nietige, eindige weesinkies, wat sê nou maar 100 jaar gemiddeld hier oud word, en, en dan het ek dit nou heel konservatief gaan bereken. En dan is daar die eeuwigheid, soos wat ons dit ook vanmiddag in die voorleesing gesien het, hoe God net kan verdwijn in die niet, asof dit maar net nooit bestaan het nie. En as jy daar die omkeer, dan is dit soos wat een mens die, die schepping sien, ontwikkel het. En achter dit alles hier die groot, almachtige God, wat alles in sy hand het, Net soos wat Johannes in sy evangelie vir ons sê, niks ontstaan sonder die woord nie. As God dit nie in aansyn roep nie, dan kan dit nie bestaan nie. Net soos ek en jy, precies die selfde. As God ons nie in die lewe hou nie, kan ons die lewe van self nie. Ons mag dit nou denk, ons mag dat nou sê, ek eet gezond, en ek doen oefeningen. En wat ook al wat een mens nou denk, hoe jy jou leven kan verleng, of verbeter, of iets. Maar ach, my uw liewe boete en sissie, as een mens man het, kyk dwars oor die wereld, oor die dood, en wanneer een mens sterf, is dit net ziek mense wat sterf. Dan weet ons ons, dus nie waar. Mense sterf op enige ouderdom, enige klas van lewe wat gevoer word, enige soort van graad van fiksheid of van gezond eet, En so meer, ek kan nou nie eens uitbruik oor iemand wat ek nou geken het, hoogstgeleerde persoon wat verskrikkelijk fijn ingestel was op levensgehalte, en wat jy moet eet, en wat jy nie mag eet nie, en nee dit, nie dit het nie net daar gaan gegaan, nie oor duisend ander goed gegaan. En hy sterf heelte mal op een ander manier, as hierdie goeikies waarvoor hy nou ingegaan het totaal aan al, alles doodgery en met groot respek en agting terwyl hy besig is om sy oefeningen te doen die menselike lewe is kort stondig hoe jy ook al na jouself kyk en elke dag, in elke dag en elke sekond eintlik is van genade uit god sy hand, absoluut, daar is soveel duisende goed, wat met die mens verkeerd kan gaan, natuurlik of onnatuurlijke oorzaak, enig iets, denk net aan hoeveel mense word vermoord, dan dit ons nou niks met natuurlijke omkom te doen nie, maar kom ons laat dit nou vir die oomlik daar, hier kom een engel as een groot aardbeving nou hoekom zou daar een aardbeving wees dit is omdat God die ergens daarvan aankondig net soos die aardbeving tydens die kruisiging Jezus gekruisig is was daar een groot groot aardbeving so machtig dat grafte oopgegaan het en nie net grafte oopgaan nie want jy kan grafte laat oopgaan dan betekent dit nie noodwendig dat mense die dood uit die doodheid gaan opstaan. Maar dis hoe krachtig Gods optredes is, met impak. Groot aardbeving, want, die oorzaak, die rede, want die engel van die Heere het uit die himmel neergedaal. En mense, die engel kan enige oomlik uit die himmel uit neerdaal, as God dit so wil, as ons denk aan Daniel wat gebid het, daar in Babylonie, terwijl hulle in ballingskap weggevoer was, as slawe uit hulle land, gebid en wou voor inzicht geef, dat hy kan weet wat is dit, wat is die lotgevalle van sy mense daar in Babylonie, en God stuur hy engel, en na 21 daase geveg om by hom uit te kom, sê hy vir hom, toe jy begin bid het, toe jy begin bid het, het God my gesteer, maar ek het een geveg gehad, van 21 daal lang, om hier by jou uit te kom. Godse optredes, mense is in doedelike ergens, omdat hy vir ons omgee, nie wat ons dalk omgee vir mense nie soos wat ons dalk omgee vir mense nie, God Godse omgee lepe helemaal een ander vlak, totaal ander vlak, met dieper ergenses wat ek en jy ooit kan omgee. Maar ons kan by daar die vlakke uitkom, hoe meer God in ons harte werk. Want elke ding wat ons doen, kom uit ons hart. En God is die kenner, en nie net een kenner nie, hy is een geneesheer, een jiller, hy is in the healing business om die gebrokenheid van die mens te herstel en hy kan dit doen maar dit met wederseidse toestemming en daar die soort van toestemming gaan gepaard met aanbidding ek en jy moet nog leer met groot respect en achting teen oor jou om die volle omvang van aanbidding te verstaan en seker te maak dat ons so'n poging anwend om rechtig God te aanbid en om lief te hee met ons jylle hart ons jylle siel en met ons al ons verstand en al ons kracht dan het ons een rots, dan is ons bezig om te bouw op rots en nie op sand nie nou kom ek lees daar die vers nou weer en daar kom een groot aardbeving, want engel van die Heere het uit die jimmel neergedaal dat so groot inpak dus as God een engel stuur na my en jou en hy het gekom in die steen van die opening weggerol kom ons verduidelik dit in ander terme sê nou maar daar is gebede van jou kant af vir dure wat moet oopgaan, dinge wat toe is, dure wat toe is, hy sê nou nie die moendlikheid nie, skrale moendlikheid om met God daar te praat en jou saak aan om te stel soos wat hy ons geleer het om te bid en hy sê as hy het hier opgemaak het, gaan niemand om toemaak neem En hier sien ons dit ook Somme nou in een mooi prentjie vorm In een eenvoudige prentjie vorm Maar met groot inpak Hier kom een engel En hy die steen van die opening weggerol En daarop gaan sit Hy het gaan toeseg hou oor hierdie steen Dis as, as of dit een verseeling is van die deur wat oopgemaak is, so God selfs een engel daar sal plaas, dat daar die deur oop bly, wat hy oopgemaak het. Dit wat hy ook aan die gemeente gesê het, in een van die sieve briewe in openbaring. Ek het die deur oopgemaak, en niemand gaat het toemaak. Nie. Dit nie maanderlik nie. En dit is in in Godse wil, daar binne in sy wil, daar waar die dinge volg in sy wil gebeur, waar ons onvertrouw, en so bid, soos wat Jezus dit ook gedoen het, laat u wil geskiet. Hy het hierdie hierdie gedachte uitgespreek toe naar die vader gesê, vader, as dit, as dit moendlik is, laat hierdie beker by my voorbijgaan, maar nogthans nie my wil nie. Laat net asublief, jy wil geskiet in my leven. En dit is rechtig om God dan te aanbid en te weet dat hy is in beheer van die ganse skipping en ook van my leven. My leven hier op die aarde is maar net soos een stofkorrel in vergelijking met al die meer as 7 biljoen ander levens wat hier op die aarde is. Maar nogtans is God in my leven geïnteresseerd, in detail, in klein fijn detail, geïnteresseerd. So hy die engel, rol die steen weg, en daarop gaan sit en sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wat soos sneeuw en nou moet jy kyk na hierdie reacties wat hier na vore kom dis belangrik om daarna te kyk vers 4 sê en uit vrees vir hierdie goddelike jimmelse weesek maar die slip daar kon wegrol het, en die wachter wat aangestaan het, wat moest toeseg hou, dat dit juist nie gebeur nie. Uit vrees vir hom, het die wachter gebewe, en soos dooi is gewaar. in die bybel sê vir ons, as God die stad nie bewaak nie, dan is die bewakers, die mense wat bezig is om te bewaar, doen hulle dit te vergeefs as God dit nie doen nie, dan doen mense goed te vergeefs. Want hulle kan niks doen nie. Je kan nie God keer in wat hy bezig is om te doen nie. Al wat hy die wakers, bewakers, hy die wachte kon doen, hulle kan staan en bewe en hulle lyk soos dooi is, wat niks kan doen nie. Al is daar, wat er soort van een goole had, wat in ons levens, in ons wegstaan. As God optreed, dan bewe hulle van angst, en dan weet hulle nie eindelijk juist, waar die oorzaak daarvan is. Nie altyd nie. En hulle waard soos dooi is, nou as jy waard soos het dooi dan beteken jy kan niks doen nie. Met respect, en achting teen die dooi is. Maar vers 5 sê maar, die engel antwoord en sê vir die vrouwe, moet vrees nie, jy sê in God, as God met jou is sê die bybel, wie kan teen jou wees? En hier is dit een prachtige preenkie, as jy dit nou so, 'n stille lewe kon geskilder het van hierdie wagte wat daar staan en hulle bewe en ek weet nou hoe mense dit gaan teken nie, maar mense wat nou kan skilder en teken hulle sal dit kan doen en hoe hulle lyk soos dooies wat daar staan. En teenoor hulle hierdie vrouens wat daar naby staan en in die, en die Engels sê hulle moenie vrees nie. Ek is ek is met julle, ek is vir julle, ek is aan julle kant. Want ek weet julle soek Jezus wat gekruisig is. Ek weet dit. Hoe kom weet hulle dit? Omdat God die Vader vir hulle gesê het, vir hierdie engel gesê het, "Gaan. Dis wat jy daar gaan vind." Maar die vrouwe wat aan gaan wees, is onder die leiding van my gees daar, omdat hulle na Jezus soek. God weet van een mens, en hy weet of jy na Jezus soek. Dis baie mense wat na Jezus soek, maar hy weet nie eindelijk rechtig hoe om dit nou te doen he. En het mag wees dat God sulke mense oor jou pad stuur En soms sien een mens dit in iemand en in vraag wat iemand vraag en in lijf en in gezigs uitdrukkinge en so meer dat iemand eindelijk dat God soek en as ons dan nou God gevind het in Jezus want Jezus is die enigste deur, dan weet ons moos hoe om vir iemand anders te sê. Kom ons sê, jy het een wasmachine, maar my jy kleren was, wat elektronisch nou werk met knoppiekies, en goed dat jy druk en verstellings en so. En is nou gewoende aan, omdat jy dit nou elke dag, nou doen, as jy moes nou daarmee vertrouwt, dan kan jy iemand anders moes ook nou maar net help en sê, hak nou so, hak die kraan oop, druk hier die knop mee, druk daar die knop mee, druk daar die volgende knop mee en gooi die soepoeer in, en so meer, wat jy ook al nou moet doen. Maar dit kan jy net vir iemand sê, omdat jy dit sel weet. Hoekom sal jy dit nou sel weet, omdat jy dit self beproef het proef ondervindelik dit wat jy ondervind het is makklik om dit vir iemand oor te dra jy hoef nie eerst te dink nie dit nie wonderlik nie om vir iemand te kan help om te weet dat mense na God soek soos hier die engel vir die vrouwe kon sê, moet nie vrees nie, jylle is nou by die rechte plek, ek weet, en ek geef jylle die rechte inlichting, moet vrees nie, hy is nie hier nie, Jezus wat jylle nou soek, is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het, hy het het mos vir jylle gesê, en die vader het dit vir die engel gesê, onthou Jezus het het vir jylle gesê, dat hy die derde dag gaan opstaan, hy het jylle voor die tyd gesê, en Petrus was nog ontsteld toe Jezus dit gesê het, en gesê dit sal nooit gebeur nie, Jy sal nie, hoe Jesus sy rug op hom hoes keer om hom sê, Satan, ga weg achter my, want jy bedink dinge van mense. Maar die vrouwe het dit geweet, en die engel kon op hulle geheur staat maak, en vir hulle sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, soos hy dit gesê het. Weet jy wat een wonderlijke boodskap is daarin? dat hy opgestaan het soos hy gesê het. Nou, Jezus het nie net gesê dat hy gaan opstaan nie. Hy het ons gesê, hy kom weer. in en die engele wat daar op die oliefberg gestaan het saam met die disciples, het dit ook weer aan hulle bevestig en vir hulle gesê, gaan hulle lees, manne, dit die Jezus wat van julle hier opgeneem is, hier van hierdie oorluifberg af, hierdie plekkie waar julle nou staan, hy gaan net so terugkom. Een wolk het hom hier voor hulle weggeneem, en een wolk gaan hom weer terugbrang. Hy gaan kom op die wolke, dit sang ons moos. So hy gaan kom, omdat hy opgestaan het, gaan hy weer terugkom. Want is die woord, Godse woord bly altyd waar. Net so waar as wat Jezus opgestaan het en opgevaar het, net so waar is dit dat hy weer gaan terugkeer. Kom kyk na die plek waar die Heere geleed. Hier die engel vat hulle op een begeleide toer, vat hulle, sê kom, kom kyk, dit nie wonderlik nie, dat ons vir mense eindelik kan sê, soos Paulus gesê het, wees my navolgers, doen soos ek doen, soos ek achter Jezus aanstap stap, stap so achter my aan, soos ek achter Jezus aanstap stap, dit nie wonderlik om een voorbeeld te kan wees, om eindelik hoef jy nie ees met vreeselike baie woorde mense te oortuig nie, dit moet maar net jou levens wandel en die liefde wat binnen in jou is, wat in elk geval in jou daar na, na vore gaan kom, en in jou stem, en in jou stem toon, en in jou lichaamshouding, en alles wat jy doen eindelik, maak dan nie eindelik jy saak wat jy doen nie. alles getuig maar van dit wat binnen in die harkie is, En God is die kenner van ons haar. En so Jeremia dan gesê daar in Jeremia oorstuk 17 Jeremia maak ons gezond. So is hy nie net gewillig om vir ons te sê dat hy ons kan gezond maak nie. Hy doen dit ook. Hy is rechtig in jou en in my geïnteresseerd rondom die eeuwigheid. Baie van ons dink eindig soos in tydelik soos in die tydelike bestaan. Maar God is eeuwig en dit wat hy doen is eeuwig en dis graag Ietsie wat ek vir jou wil lees uit, uit 1 Petrus, 1 Petrus hoofdstuk 1. En ek lees hiervanaf verse 13, daarom, omgort die lendene van jou verstand. Die interessante uitdrukking. As sy mens jyself omgort, dan is het gewoonlik soldaten wat dit gedoen het, wat as hy nou sê nou mag gaan leed, het hy sy gordel afgehaal en sy wapen afgehaal, wat die wapens nou gewoonlik aan die gordel, en dan gemakkelijk nou gaan slaap, en as jy opstaan, dan omgort jy weer, dan mak jy jyself nou weer gereed. En jy kan jyself verdedig Nou sê die skrif gedeelte omgort die lendene van jou verstand dit is beeldspraak Wees nuchter en hoop volkome op die genade wat jy deel word by die openbaring van Jezus Christus ek moet ek moet volkome daarop hoop Net soos wat Jezus sy lewe totaal en al in Godse hande was, Net so moet ons dit ook so hoop. Soos gehoorzame kinders, Soos gehoorzame kinders, Net soos ons wat kinders in ons huis het, En jy voet een kind op en sê vir hom om, dit en dit en dit te doen, en dit en dit en dit nie te doen hee. Soos gehoorzame kinders moet jylle nie jylle leven inrig, volgens die begeerlikhede, wat tevore in jylle onwetendheid bestaan het nie. Toe ons nog nie geweet het van die eeuwigheid nie, en geweet het van die weg van saligheid nie, het ons moos nou maar net ons leven gevoer, en om ingerig en geleef, asof hierdie lewe die werkelike lewe is. Nou soos gehoorzame kinders moet jylle nie jylle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore aan jylle ontwetendheid bestaan het. Maar soos hy wat jylle geroep het, heilig is, moet jylle ook in jylle hele levenswandel heilig word omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. in hier die woorde sê die heren, nie vir die mens, om te vrees nie, kan jy onthou nou nie, met die engel wat die vrou nader geroep het en gesê het my nie vrees nie. Die ander mense staan in vrees daar, die wacht het soos is geword. Maar ek bring Godse vrede vir jou, vrede wat alle verstand te boven gaan, rug net jou leven in en wees heilig, want is God wat in ons werk, ek en jy kan nie rechtig in ons eie self, in ons eie kracht, en met inspanning en goed heilig word nie, dis nie doodgewoon nie moendlik nie, dis God wat in my werk, wat is in my verhouding met hom, in my liefdesverhouding, dat hy in my werk, En as jy hulle hom as Vader aanroep. Wanneer kan ons hom Vader aan hom as Vader aanroep? Almal wat Jezus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Dis die fondatie, dis die basis. As jy hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon, oordeel volgens elkeen se werk. Wandel dan in vrees die tyd van jylle vreemdelingskap. Wat is een vreemdelingskap? Dis politieke terme wat hier gebruik word. As jy in een land is waar jy nie burgerskap het nie, dan is jy een vreemdelings daar. Dis wat hulle jou noem. Een foreigner, as jy vreemdeling daar is, of jy is een burger of jy is een vreemdelings. Nou ons burgerskap is nie hier nie, ons burgerskap is nie jemal, hier op die aarde is ons vreemdelinge. Omdat jylle weet, dat jylle nie door vergankelike dinge, silver of goud, losgekoop is, uit jylle eidele levenswandel, wat door die vaders oorgelever is nie, omdat die aardse vaders, wat ons nou hom anroep as ons jemelse vader, dan moet ons nou na hom luister en nie meer volgens hier die lewenswandel wat dier die vaders oorgelever is nie, maar dier die kostbare bloed van Christus soos van een lam sonder gebrek, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wereld, maar in hier die laatste tyde geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat dier hom glo in God, wat om uit die dode opgewek het, en omheerlikheid gegeet het, dat so dat julle geloof en hoop op God kan wees, omdat ek nou weet, Jezus het uit die dode uit opgestaan, hy het die net opgestaan, het, hy het opgevaar in die hemel en sit samen met hom op sy troon. Net so is dit vir ons ook iets om op te hoop dat ons ook een jimmelvaart gaan hee, dat ons ook daar gaan sit saam met hom op sy troon. As jylle in aan die waarheid jylle siele dier die gees tot ongefeinste broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vierig liefhe uit die rein hart. En dan gee hy die rede, hoe dit moendlik is, want jylle is wedergebore en nie uit verganklijke saad nie, omdat jou pa en jou maas saad is verganklijke saad. Godse saad is onveran, is onverganklik, dit kan nie ver, verlore gaan nie, dit kan nie tot niet gaan nie. Maar uit onverganklijke, en dan moet jy nou mooi luister, dier die levende woord van God wat tot in ewigheid blyf as Godse saad in my is, dan kan ek nooit sterf neem, want dit is onvergankelike saad, want alle vlees is soos gras, en al die heerlijkheid van die mens is een blom van die gras, gras verdor, die blom val af, maar die woord van die Heere bly tot in eeuwigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. god Godse woord wat standhoud tot in alle eeuwigheid is een verkondigde woord. Door mense wat geroep is om sy woord te verkondig, wat in vrees en bewing dit moet doen, in respect vir God dat jy sy woord hanteert, waardoor hy mense herskip vir die eeuwigheid, so hulle iets het om op te hoop, en nie bevrees gaan word soos hierdie wachte wat daar gestaan het, en wat gebewe het van angst, en soos dooi is geworden. Het. Hy sal onthou dat die skrif praat van die oordeel en hoe mense gaan bewe, en hulle gaan sê, berge val op ons, jevels bedek ons, wat wie kan in sy teenwoordigheid bestaan, God wil nie hee, dat ek en jy die oordeel so, moet beleef nie, het moet vir ons iets wees om nou uit te sien, na die woorde van Jezus, wat sê mooi so, goeie en getrouwe dienst nech, kom in in die eerlijkheid van my vader, en daarmee groet ek jou, op hierdie opstanding sondag met vreugde en met blijdskap en hoop dat jy een wonderlijke nacht ris sal hee dat jy sal slaap soos een baba <laughs> heerlik sal uitris in Godse teenwoordigheid wanneer jou knie ook buig vanavond voor hom Om vir hom dankie te sê vir hierdie dag Wat ons in herinnering kan roep Dat Jezus triomfantlik Uit die dood uit opgestaan het En dat ons ook ons hoop daarop kan bou En so in absolute vrede wat alle verstand te boven gaan, nie in vrees nie, met vrede, en blijdskap, en opgewondenheid, en sien ek jou dan, dv, as daar een morgen is, seletijd, en, daarmee sê ek dan, dankie dat jy geluister het, en shalom. in a place called heaven No more troubled or heavy laden Look away, look away Look away to glory land In glory land, where I will be, with Jesus there to care for me. Look away, look away, look away to glory land.